נגדה היום שבט אחד מישראל, מה נעשה להם, לנותרים לנשים? ואנחנו נשבענו, וה' לבלתי תת להם מבנותינו לנשים. ויאמרו, מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני המצפה? והנה, לא באיש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. ויתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש מבני החיל, ויצוו אותם לאמור, לכו, והיכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב, והנשים והטף. וזה הדבר אשר תעשו, כל זכר וכל אישה יודעת משקב זכר, תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה וטולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר. ויביאו אותם אל המחנה שלו, אשר בארץ כנען. וישלחו כל העדה, וידברו אל בני ונימין אשר בסלע רימון, ויקראו להם שלום. וישוב בנימין בעת ההיא, ויתנו להם הנשים, אשר חיו מנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם כן. והעם ניחם לבנימין, כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים? כי נשמדה מבנימין אישה. ויאמרו, ירושת פליטה לבנימין, ולא ימחה שבט מישראל, ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל למור ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו, הנה חג אדוני בשילה מימים ימימה.